Zepatitizaren ze, aipatzera lehen esan dugu, haure, nu no seixan barra dela, ez? Bai, zepatitizaren e, ze, birusak, b antzerakoa da, e, transmisio bideak berak ditu, baina ez da hor, berak dira, sezu harremanak, eta mm -hmm. odola eta bere jariak inak, eta amagandik aurraren gandakoare bai. Baina, e, ez du inbesteko kutzatzeko gaitazunik, ez da inarrik kutzua, baina behin zartzen denean kasu askotan ez sintomarik ematen. Edo zukarrra bakarrik ematen du ba, e, esku, zabelaldeko mini gabe horitasuniik gabe pisekolore normalerekin izango dugu, eta on bueno, Katrroa dela edo gripe bat dela uste mm -hmm. eta konturatu gabean pasatzen da. Eta kas houetan ehuneko ilurogeita hamar kroniko bihurtzen da. Bpati deen kasuan ehuneko bost bakar izena orain ehuneko hiuroitamar biurtzen da.gatikdatu Hori da, eh? horiek Ez gute mm -hmm. gabean izaten dugulako ez gara konturatura egiten gibelean gelditzen da hasera batean erdi diskutuan eta pixkana-pixkana gibela jaten joaten da eta gerozita langutxeo egiten du eta zirrozi baterera maten du eta askotan konturatzen garen erako gibela dezoiztu goten, mm -hmm. goten da eta joan da eta horren gainean ah. sortzeko arriskoa du eta behepatitizak baino arriskoan handiagoa gainera beraz eh, hau behi kontrolatu bai. beharko dugula eta tarteka-tarteka bai. medikura joan eta bai. eta ez tartu bueno, eh, neure nagusia beti prebentzioa da ez mm harrapatzea -hmm. bai. da gaur egunean Reserbatu agarabil behar dira beste gaixotasun askoaren artean eta zepatitzaren aurkako ere bai, Txert, txertorik ezta goreindik, landen harri badirare oraindik asbatzeko mm -hmm. dago, eta bonobeti odolarekin gabiltzeneko bando horri berak. Eta e, ez da gorrelako egunean odol transfuzioetan kontrolatu egiten da, duela marramabi urte arte etzen ezagutzen, eta ezagutzen ez jende askori odola pasazitzaion, eta dolo horretan zepatitz ezegoen, eta kasu asko dira batez ere ogi urtetik atzeragokoak, hepatiti sa dutenak, ba bide horratik. Ez? Eta asko konturatu gabean hartutako jende izaten da. Zuko sada baterako, bai. ez dakit aukera duzu, senda geiarengana joanda esan naiz, zopnik jakinai dut, ea izan dudan ala ez izan, hori bai, posible, bueno, posible da. Possible bon, ze... bueno, bai, da. Gustada ba, zergetik eskatu berdugun edo zen. Bueno, gero guztiz alderantzizko izaten da. <gül> E, urtero gehu edo, lantegi askotan edo beste arazoi batek egindako analiziak, bai. analizio horretan ikusten da gibelak ez duela ondo funtzionatzen, uh -huh. arazo txiki bat duela eta horren ondorioz ikusten da. Gibel proba normalak dituen pertsona bati, C-epatidizaren proba egiteak eztu duzen zauden uh -huh. Beraz, urtero-urtero egin behar diren bai. ribetxeo egitea imatik bat dituzu, da. bai eh? ez dago arazorik. Ez, ez dago arazorik, eta horretan azaltzen baldin bazeigu, ba, kasu horretan beha jakin litekela C-epatidizaren. Uh -huh. Eta bueno, ze, e, behin, zirro zirera manduenean, zirro ziren tratamentu berera manbiar da. Eta tumezateko soluzia da, baina bueno, badituzten aurri batzuk. Eta gainera tarteka-tarteka zilea betero ekografioa baten bidez, gibel aztertzen da, minbizirik sortzen den edo ez ikusteko, mm hori -hmm. moztu behar ezaten delako. Eta bada, e, hepatitzaren orkoko tratamentu bat ere. E? Alfa interferoia ditzen botika bada. Bai. Eta botika honek gure defentsak indertzen ditu eta badirudi ba pertsonauek ez dutela ondo borrokatzen zepatidizaren biluzaren aurka, eta botika honen bidez, borroka hori eraginkorra dela, eta botika hori e, balio dela borroka hori. Eta sendaketa kasu ondiak ematen dira. Oso-oso botika garestia da. oraindik dik ere, zirro zire aurreko prozesutan eman behar da. Ben, en, gibela duz ez da dagoenean aztago, alperrik delako, orratzera bolterik ez du delako, mm -hmm. baina bitarte hortan tratatzeko modu bat egon golizateke, eta neko emaitzaunak sortu ematen dituen gauza ba da. E, hemen iru, duela urte hasi ziren aplikatzen, azera batean kasu gutxitan gerozita gehiago zabaltzen ari den teknika ba da, botika ba da, eta badiru den neko emaitzaunekin nista tratamendu gogorra de mak, gauza badelako eta gaixoak oso gaiskiki duen baina baina hori gain dituz ezkero bai maitzausonak diratea badirudi ondo dabiltzala eta sentatzeko bide bat badagoela baina beti cirrosira iritsi horretik mm hori -hmm. ze bai. kasuan